אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM קסם של רדיו רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה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 הללויה. <סת> היום <סת> אנחנו מארחים כאן במעדן גביניל את רובן גבירס, שהוא חלב ודבש, והוא קצה השדה, ועוד הרבה דברים אחרים. <סת> שלום רובן בלהקת הנחל. בלהקת הנחל. ירונסקי. שהיה איתי יחד בלהקה. שהיה עם ראובן בלהקת הנחל. ראובן שר, ומשה דאג שישמעו אותו שר. נכון. <סת> <סת> ואת יוני בגן. צהריים טובים, איזה כיף. ואנחנו בעצם פתחנו בשיא. לא רק בגלל ש... שזה זכה באירוויזיון, שזה דבר חשוב כשלעצמו, ולא רק שזאת הייתה זכייה שנייה רצופה של ישראל באירוויזיון, שזה דבר נדיר, אלא כי חוץ מסינדרלה רוקפלה של אסתר ואבי אופרים, זה הלהיט. הישראלי המצליח ביותר במצעד הבריטי. חבר'ה, תקשיבו, אני בדקתי את זה, כן? זה הגיע למקום החמישי במצעד הבריטי. זה היה ארבעה שבועות בטופ 10. עכשיו, אם אתם אומרים לי, יזהר כהן, נכון, יזהר כהן היה לפני, אבל... אבא ניבי הגיע למקום ה-13. אם אתם אומרים טוי, מקום 49, שבוע אחד בלבד. זהו. אז הללויה, השיא. ועכשיו, יוני באגן עושה לי פה כל מיני קולות ואומר, טוב, תשים את הישראלי. אתה נותן אותה בקרוס, משהו ככה יפה. עשיתי קרוס? לא, זה לא היה בדיוק קרוס. אצלנו זה אולפן שעובד על, אתה יודע, על פלסטרים ועל נייר דבק, אז לעשות פה קרוס. אפשר לעשות גם קרוס. אנחנו אומרים תודה לשופט. יפה, משה. תבוא לפה יותר, תעשה קרוס. הללויה, מקום ראשון באירוויזיון 1979, אחר כך אני אספר לכם סיפור שכבר סיפרתי אותו, איך הייתי שם ופספסתי את המסיבה אחר כך. עד הסוף, עד הסוף. טוב, ראובן גבירץ, אה, עוד פעם, נחמד מאוד שאתה פה, כיף לארח אותך כאן. נעים, לה, נעים להתארח. ואנחנו מצפים לשמוע הרבה סיפורים, וגם על אה, משה ירונסקי שהיה הטכנאי של אה, להקת הנחל. כן. אה, אז איך הגעת ללהקת הנחל? <אף> בוא אני לך, להקת הנחל זה הסיפור? Uh, הלהקה בעצם לא הייתה להקה תקופה מסוימת כי אני חושב שכמעט כל, ה... כל הבחורות התחלפו. ה... התחלפו. אני הייתי, אני הייתי קיבוצניק, יודע, את הקיבוצניקים שולחים בדרך כלל כל מיני אחזיות ודברים כאלה. כל הזמן ש... שאלתי את ויצמן, היה לי קשר איזה... שמעון ויצמן. שמעון ויצמן. נו מתי כבר ומתי כבר. שגם הוא קיבוצניק, משאסא. שגם כן. כן. אבל בשלב מסוים הוקמה להקה, אני נבחנתי בכלל לצוות הבאי להקת הנחל ועברתי ואמרתי להם אני לא רוצה, אני רוצה להיות בלהקה אז העדפתי לחכות את כל התקופה הזאת עד שהלהקה <תתגבש>, <תתגבש>, תתגבש והיינו בסך הכל שני, שני אנשים ש... הצטרפו ל לוותיקים של הלהקה, שזה היו אפרים שמיר, ויצמן, גידי גוף, חבורה, איציק בן מלך, חבורה של euh, אנשים מאוד מוכשרים. אני זוכר שעשו לי כל כך הרבה מבחנים, איזה שישה מבחנים, וגם כשהתקבלנו ללהקה, התקבלנו יותר אנשים, וכל פעם היו צריכים לקחת אותנו, לקחת אותנו כדי להודיע מי, מי עוזב היום ומי עוזב היו היום. היו ניפויים. כן, מינו, ניפויים, ניפויים, כן. עד שנשארו שניים, זה אני וצביקה בומס, ש... המשכתם בקצה השדה, כן. כן, המשיכתי בקצה השדה. אז ככה התחילה להקה. אני חשבתי שמתוך השירים של הלהקה, היו שני שירים שגם הושמעו הרבה, והם בולטים, אז אחד זה... בלדה ליצחק בלדה שדה. בלדה ליצחק שדה הושמע הרבה. שם גם לכל בחור בלהקה ניתן, ניתן בית. אז יש פה איזה סוג של... אז אנחנו מדברים על, ה... על התוכנית פלנחניק, כן, שהייתה בעצם... שילוב של שני דברים, uh, היה מוטיב של אגדות ילדים ועל פלמ"ח. כן. כן. Uh, טוב, התקליט, איך נאמר, שרוט כדבעי, אז אנחנו נזרום, נקווה. נזרום, אנחנו נזרום. אנחנו נקווה. אם הוא יתחיל לעשות בעיות, אנחנו נגיד ליצחק שדה, תודה רבה. סדר, <laughs> פלוגות אלו תעמוד נתחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. ביצמן. המפקח על אימון הפלוגות, מתמנה קצין המטה, יצחק שדה. לפני <מתני> שנים רבות, עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודל. גיבש <מתני> ביצות חצב במחצבה, עבד בכדיש, היה <עלה> חבר בגדוד העבודה, עבודה. עבודה> Then Point in at the valley's כל, כל מקום שבו יורים, הלך מסכנה אל סכנה, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגנה! לאור היום ובמחשב ובין צורים, מן המדבר ועד הים. אחריו הלכו בחורים צעירים, שקראו לו הזקן, כי הוא היה... He said the to them after me, after me, and they went many, many, the and they were in the night from the front of them, where it was for the love of the friends of the people of the world. פרץ מסערה, שואט בדרך, הוא ג'אה חפיר ואחריו ממהרים על טנקים בחוריו, הוא כבר סגן עולם ומאבדים חבר בגדוד העבודה והוא היה לאט הלכו בעסקים הדרכים השונות הלכו אל ביתו ליד הים הניח את חרבו ושקט בין הזיכרונות אבל בזמל חי הוא לאולי טוב, עכשיו אנחנו צריכים להפוך צד, כי אנחנו רוצים לשמוע את אה, אה, רב חובל איטלקי. הקטע, אה, הקטע הראשון הוא אה, המונולוג שנושא איציק בן מלך, ואחר כך מתחיל השיר, שזה אה, נאום, נאום תשובה. תשובה. אה, רוזנבלום מלחין את כל השירים בתוכנית? כן, כן. כן, וזה שיר של אלתרמן כמובן. כן. אה, יש לנו? שיר הזה, אני רק אגיד לך ש... זה שיר קצת יוצא דופן בתוך הלהקה, כי בסך הכל אנחנו נגנים שמה שלושה אנשים שרים את זה, זה גידי, אפרים ואני. ש... ש... אני הרגשתי מאוד, ש... עם הרבה ש... כבוד, שיאיר רוזנבלום החליט לצרף אותי לשני האריות האלה. אבל יצא אחלה בעיני. הנה, ואפילו קלענו בול. זה גידי. כן. כשאתה תעלה... אני לא עולה, אני מצטרף בקולנועות ולא. בהיסטוריה אולי היא נרשמת. על השיער הזה הפועל הקטן יסופר בשיר ורומנים. ייתכן כי בך קפיטן קפיטן יקנו עוד הרבה קפיטנים. ייתכן כי בך קפיטן קפיטן יקנו עוד הרבה קפיטנים. את עמל בחורינו סופר יעתו He threw avez歩 to preach Shades They can photograph Genevieve The lights areiero Them glue Thank <laughs> <laughs> you. קשה עיר. עננים על ראשינו הרוח איתם, המלאכה נעשה פי שמיים. נרים כוס קפיטל של ברכה ככה, עוד פשוט ניפגש על המים. יום יבוא ועתה, בסביב של כולדה.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 בעולם העגול, אך אזכורו חיסנת מריאה. איך נרדבתי בחושך כמו פרנגול, אותו לילה על חוף מריאה. מסתכל לחץ, פיתוחים השערים. כבר מזמן נכתבו בי שמיים, בי שלולים. ופתחה אותם זו חבורה בנערים, שעמדה אותו לילה במים. המשחק לא עזרו אוניות המשחית, לא השפיע הרדאר אפילו. הוא תסיים את פסוקה מכללה איטלקית, בחוצות הנמל יאפילו. וכך יהיה לכם, אצל מורח לחיי הסיכון והפרק. לחיי הספינות הקטנות ותיקן, לחיי הספינות שבדלן, תחייה ורחם, אל מול רוח לחיי הסיכון והפלט. לחיי הסיכון והתוכנית הזאת יצאה על אלבום כפול, וזה התקליט על ניוסטור, כן? אותנטי, אותנטי. גייט פולד. אנחנו מנסים לפתוח את הגייט מאוד בזהירות, כי... מהצד השני. <laughs> מהצד השני, בדיוק, ענן רבי, איך שאני לא יודע לכתוב, כן. <laughs> ולפני שנעבור לתחנה הבאה, אני רוצה להקריא לראובן שלנו קטע. ביקורת על התקליט של קצה השדה. התפרסמה ב... על המשמר, 1978. מוזיקת פולק רוגעת וטובה, נעימה לאוזן, רכה ומשתפכת בצלילים אל האוזניים. אחראים לצלילים הללו שלושה צעירים, ראובן גבירץ, גיא יפה וצבי בומס, שיצרו יחד שלישיית פולק, שסגנונה מיוחד, שקט ורך. השלישיה התפרקה לפני זמן מה והיא עומדת לפני איחוד מחודש, כנראה זה לא קרה, ויש לשם מה להתאחד עם עיבודים חדשים לקלאסיקה הישראלית כפנס בודד ועין גדי וערב בא וליל עם קטעים חדשים שזכו להשמעות רבות מעל גלי האתר, ובמיוחד בשעות הרוגעות, שעות הבוקר המוקדמות והערב המאוחרות. יש לפעמים רצון לעוף, וזה לא הים. זומרת ריקי מנור. הרמוניות יפות וטובות, רצון טוב לשיר שירים ישראלים אמיתיים, זוהי יש שלישיית קצה השדה בתקליט טוב מאוד. עד כאן הביקורת. שלך. שלי. <laughs> כן, אני כתבתי אז בעל המשמר, אמנם תחת <laughs> שם עט, <laughs> עופר ניר, שזה שם קיבוצניקי למהדרין. ויש יש, יש צירופי מקרים קוסמיים בעולם, כי פתאום אני מוצא את, את הקטע הזה, בדיוק כמה ימים לפני שאתה אמור להגיע לפה, אז אמרתי, מה, לא נביא את זה? לא נקרא את זה? לא נתפעל מעצמי? <coughs> כן. אבל אני חותם על כל מילה גם היום. ואנחנו נעבור לשמוע את קצה השדה. זה שהוא אחד, לדעתי, לעניות דעתי זה אחד היפים ביותר שיצאו בשנות ה-70. <Arcana> ואלבום שהוא מוארך, אבל לא מספיק מוארך. ו... וכדאי לחזור no, אליו. אז בואו נחזור אליו. זה אנחנו נותנים לו במה. וכל האלבום הזה מלא שירים יפים. אז לומר על שיר זה אחד היפים... אתם יודעים מה כן זה אחד היפים? יש לפעמים רצון לעוף. there sometimes want love to know about air it isn't felt beyond the heaven there are Android more E is so <esareremiah> angels love honour you have found in heaven עכשיו הקרדיטים פה משותפים כאן על השיר הזה, כן. אבל אתה כתבת את המילים. אני יותר על המילים. בוא תתקרב. אני חייב לציין שגיא יפש הוא היה יותר אחראי באמת על העיבודים, זאת אומרת, אנחנו עבדנו המון ביחד, אבל את הצבע אני נותן לו את כל הקרדיט, כי... והוא גם איש, איש סאונד. גם. נכון, הוא היה טכנייה כללית. הוא ייצל מאוד יפה את הבאסים, את הבאס של בומס, את הגבוה שלי. <ש> מאוד מיוחד פה, ההרמוניות שהן הפוכות, זאת אומרת בומס לוקח פה פלסטים גבוהים, פחות את, ה, את הנמוך בהרבה מאוד מהאיגודים, כך שהצליל שה, של השלישייה הוא אחר. אתם באמת... עבדתם קשה על ההרמוניות האלה או שזה היה טבעי? המון, הטבע. אנחנו עשינו חזרות אינספ... פה, על, על פיגומים של קרובים שלי, ש... שקימו בית ברמת גן, ופשוט עבדנו שעות על שעות על שעות עד שהגענו לצליל הזה. והתקליט הזה, הוא לא היה להיט. הוא לא היה רב מכר. לא הוא היה מוערך מאוד, אבל מסחרית... מסחרית הוא לא הלך. אה, אשר ביטנסקי הוא היה מין מנהל אמנותי וגם ניסה לשווק את זה ולהריץ את זה והופענו בכל מיני אירועים כאלה, אפיזודים, כל מיני מעונות סטודנטים של אוניברסיטאות טים הרדים, זמר מוערח אתם הייתם החימום שלו אני זוכר הופעה בחיפה שהוא צופיע שם איתנו גם בירושלים כאילו כל מיני אירועים פוליטיים, מי זוכר אבל לא הרבה ממש לא הרבה, ו וחבל. אתה, אתה מרגיש איזשהו פספוס, פספוס. לגבי uh, uh, השלישייה הזאת? כי הפוטנציאל היה שם, ההרמוניות היו שם, כן, העיבודים אבל... היו שם, השירים היו שם. אבל השוק לא, לא נתן לזה לטוס, ואז אתה יודע, שדברים כאלה לא זזים, אז הם לא זזים. עכשיו, פספוס אני לא מרגיש, כי אני בכלל עסוק היום בעצמי. <laughs> אתה יודע, אנשים, uh, ברגע שדברים לא זזים, אז הם uh, מתקדמים. אנחנו הופכים צד, ושומעים שיר שבעצם... עכשיו, בואו נראה מה היה סדר האירועים. קודם היה השיר בקצה השדה, ואז אתם נקראתם בקצה השדה, או שקודם קראתם לעצמכם קצה השדה, ואז נכתב השיר לא, לא, לא. דווקא את השיר בקצה השדה זה שיר שאני הלחנתי למילים של יהודה עמיחי. הייתה לי בת כיתה בקיבוץ מענית, שזרקה לי על המיטה ספר של קובץ שירים של יהודה עמיחי. ושני השירים הראשונים בספר זה "מקצה השדה" ו... מה זה יהיה שם? עוד שיר אחד, אני, אני לא זוכר כרגע. בוא נראה, שנהם, בוא נראה. את שניהם... Uh, ביותי ילד. ביותי בי, ילד. בי. בי. את שניהם uh, אני הלחנתי. ואני מהקיבוץ וזה, אז אני הבאתי את הרעיון שהשם שלנו יהיה על שם השיר הזה, "מקצה השדה". אז בעצם ה... הקריירה הנוספת שלך כיוצר התחילה פה. אני חושב שתמיד, אתה יודע, הקריירה של בן אדם שיוצר היא נמצאת אצלו, אז איפה הביא את הדברים שלו, זה נמשך אחר כך עם המשיחים שלו. אם יהיה לנו זמן, אנחנו נשמע אחר כך עוד דברים שאתה הלחמת לאחרים. אבל עכשיו אנחנו נשמע את בקצה השדה, בגרסת קצה השדה. ואחר כך תהיה איזושהי הפתעה קטנה. נשמע. טה טה בקצה השדה עמדו שניים ראשים אני חושב שהם עדיין שם עומדים לפעמים היינו מסתכלים בהם בערב, הם היו שניים כמונו בקרב העולם הגדול, הם היו שניים כמונו בקרב העולם הגדול. שם נשברה השדה והיה סוף העולם. גם הרחוב נפסק שם, הרחוב. ילדים קטנים יראו לגשת עד שם. רק ענך, נו אז ראובן, בואו נדבר על תהליך היצירה של השירים האלה, סיפרת לנו עכשיו ככה בשם עקבוני הסיפור, אז תחזור על זה. בגדול, חלק מהשירים, דווקא לא השיר הזה, זה שיר שהבאתי שלם לגמרי, לשלישייה, חלק מהשירים, אני... היה לי איזה רעיון של שיר, נניח יש לפעמים רצונות, אז הייתי מביא את הרעיון, שמול גיא משמיע לו את זה, ואז אני אומר, גיא חסר פה משהו חסר, גיא היה, תוך כדי זה, משלים את זה, סוגר את השיר, מה שנקרא. כן, זה היה יפה, וגם הוא היה מצליח לשלב את הקול המיוחד של בורמס לתוך הדבר. קיבל איזה משהו. והבטחנו לכם הפתעה. אז הנה, ההפתעה כבר מגיעה. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מתוך איפי שלך שיצא בשנה שעברה? בסדר גודל, שנה וחצי, שקראתי. אני חושב שהם עדיין שם עומדים. לפעמים היינו מסתכלים בהם בערב. הם היו שניים כמונו בקרב העולם הגדול. כשהחלטתי להוציא את האיפי הזה, אז מישהו אמר לי שכדי שזה יצא כאיפי צריך לפחות שיהיו שם ארבעה שירים. נכון. אז לא יודענו מה לעשות ולא... אז אמרתי, בואו ננסה לשיר את השיר הזה בקצה השדה, ונכנסנו... אני, יואב רוזנטל, שהוא היה המעבד, המפיק של האיפי הזה, והבן שלי ניתי גבירץ, פשוט התיישבו על יד שני מיקרופונים, ואני שרתי, וזה בוואן טייק. זאת אומרת, עשינו בחזרה אחת או שניים, אבל זה הוקלט חי. לייב like, ואתה שר את השיר הזה בעצם 47 שנה אחרי, לא, קצת פחות, כי, כי זה יצא לפני, נגיד, בוא נגיד שנתיים, אז 45 שנה אחרי, ו... וטבעי לך להיכנס לשיר הזה ככה? השיר הזה מאוד טבעי לי. אני קודם כל, אני נולדתי בקיבוץ, ואני זוכר את עצמי בשדות, ובברושים, וכל התפאורה של השיר הזה הולכת עד היום. וגם יש בו איזה משהו פולקאנטרי כזה שאני... שגם בחרנו לעשות אותו רק עם הגיטרות נותן את התחושה של בקצה השדה של, של, של קצה השדה שאני אוהב ואחרי השיר הזה אז אני רוצה לבחור שיר ואנחנו נחזור לאלבום של קצה השדה ואני הזכרתי שזה שילוב של שירים מקוריים למה שנקרא קאברים, אבל נקרא להם ביצועים מחודשים לשירים יפים. ואני רוצה לשמוע את ערב בא. אז אמירה תכוון את ערב בא, זה השיר השני בצד הזה, ועוד מעט אנחנו נגיע אליו. ואחר כך, אחר כך, בואו נדבר קצת על שירים שעשית לאחרים. יש לנו את הגבעטרון כאן, יש לנו את שוקולד מנטה מאסטי כאן, ויש את... ויש את אדם פה. כן. אז אנחנו נעשה עוד מעט רצף של שלושה שירים שאתה הלחנת לאחרים. אבל, אבל, קודם, אני רוצה לשים את ערב הבא. ויש כאן המון המון שירים. שממש קשה לבחור מהם איזה. אבל ירד בא זה שיר יפה. לאט לאט הוא מגיע. אתה הוא עושה את הדרך, מ-78 עד פה. שוב העדר נוהב. Thank you. Oh, no. צמד עם בליל משך הצבלים עכשיו אמירה תגיד מה שהיא אמרה על הביצוע הזה. נו? אמרתי. אמרת שזה יופי של דבר. צדקתי. כן, אבל לא שומעים אותך, אז מה זה יעזור אם את תגידי יופי של ביצוע ואף אחד לא שומע? אמרתי וצדקתי, יופי של ביצוע, אחד היפים. תודה רבה. תשמע, היינו יכולים לחגוג שעה שלמה על קצה השדה. זה אפשרי, רק, אתה יודע, לא היה למון תוכנית אחרת, שאפשר באמת... אתה יודע מה? יאללה, לקחתי. אנחנו נקדיש לקצה השדה תוכנית שלמה של מעידן ויניל, ורובן גם ישאיר לנו לייב באולפן. אני אעשה קולות. אני אעשה את בומס. אתה תעשה את גיא יפה. יוני יהיה גיא יפה. אתה תעשה תופים, רובי. למה? אני יכול לעשות את בומס. אתה יכול לעשות את בומס? אוקיי. רובי, בומס. אתה. תופים. תופים, טוב? תופים. לא? אני אהיה גאי יפה. יאללה. אבל... עכשיו אנחנו נחזור להיות רציניים קצת, חבר'ה, אי אפשר ככה. אה, ראובן, אתה נלחנת כבר בקצה השדה, כתבת כבר בקצה השדה, ועוד אה, כמה. כן, ואנחנו עכשיו נדבר על דברים שעשית לאחרים. ויש שיר שאני... ש... אני אספר פה משהו, שמוליק בילו, זיכרונו לברכה, שהוא חבר להקת חלב ודבש, שנפטר לפני שנתיים, כן, בטח. אנחנו היינו במשרד של שלמה צח, שלמה צח ייצג את אדם, או לפחות היה המנהל, המנהל שלו, המנהל האומנותי שלו, ושמוליק בילו הפיק לאדם את התקליט, הם החליטו, אדם... היה משהו מטורף, הצלחה פופ סטרי, מעריצות והכול, והוא חיפש לעשות איזשהו תקליט יותר אומנותי. והוא פנה לכל מיני אנשים ונתן למטי כספי לעשות את העיבודים לתקליט הזה. Yeah. ובילו אמר לי, תשמע, יש פה שיר, ח... חסר לי שיר, חסר לי שיר. אז אני השמעתי לו את המנגינה של שיר שנקרא יש אהבה והוא אמר אני לוקח והוא הציע את זה למטי כספי ומטי כספי מצא חן בעיניו הוא העביר ל... אני יודע שהם העבירו את זה נדמה לי לרחל שפירא, אז בילו סיפר לי אבל אני לא סגור על זה עד הסוף אבל הוא בשלב החליט להעביר לעוד מנור תוך לילה הוא סיפר לי שהיה לו כבר את השיר, את המילים למנגינה שלי אמרתי לקח את זה וטיפל בזה טיפה בצורה אחרת כמו שאני כיוונתי אבל יצא, אתה יודע, זה הראש שלו זה יצא, יצא לטובה לדעתי יש אהבה, אדם אה... אנחנו נשמע את זה עכשיו מתוך התקליט תקליט שנקרא חופשי השיר נוגע ללב, צנוע מאוד. ו... אתה מה רוב, אני חושב שזה שיר שדי מאפיין את הסגנון שלך, כיוצר, כזמר. ו... לפעמים יש שירים שאתה לא צריך ל... לאתר אותם, לגנדר אותם. מספיק שזה נשאר חשוף. חשוף. ככה אמרתי כנראה חשב על השיר הזה. יופי. אחד השירים המדהימים של האדם. אנחנו נעבור לעוד שיר שלך. הפעם שונה. גם בביצוע. <laughs> <laughs> <laughs> מאדם... לגבעתרון. גבעתרון זה החור החזק. אני גרתי, עם, אני גרתי בצמוד לשמואל לשמ, פיוסטנברג, פיסקה, פיסקה. שכי מצבת בזמנו. פיסקה היה לו קשר לגבעתרון, לגבע, בית אלפא, והוא הכיר את צביקה כספי, שהוא זיכרונו לברכה, שהיה כן. המעבד של הגבעתרון. והוא הביא לי ספר של ילדה שכתבה, אני כמו עושים שלום, מדברים שלום. הקרדיט שלה פה הוא כשם פרטי בלבד, מופיע בתור טלי. כן. בכל אופן, אני לקחתי את השיר הזה כזה אתגר והלחנתי אותו ונסעתי ל... הגיע לצביקה. ועושה לזה עיבוד פסיכי, ממש יפה. זה ואלף. כן, הוא מאוד uh, סיפפוני כזה קצת, מאוד uh, מגוון. קופסת צבעים, וכבר תכף אנחנו נניח על הפטפון השני, תקליט של שוקולד מנטה מסטיק. יוני, תתחיל לעבוד, תתחיל לעבוד יוני, תתחיל להכין אותו, תתחיל להכין אותו, ואנחנו נשמע את השיר. <תקליטה> שחור של עמלות יתומית. לא היה לי דבר של פני הבנים, לא היה לי צהוב של חולות. שוקולד מנטה מסטיקן, ו... נו, תספר לנו ראשית. להקת הנחל, הסתיימה להקת הנחל לאה לופטין, שהייתה להקת הנחל, ירדנה הארזי, הם פנו אליי, אני לא יודע איך ולמה, אבל אמרו לי, יש לך איזה שיר. ואז אני פשוט העברתי להם את השיר הזה, As it עם גיטרה על סלילים קטן, מתי כספי, יש לנו דיאלוג מסתבר. אהב את זה ועשה לזה, לזה עיבוד. אז יפה, אז נשמע על העלילות בחנען, שוקולד, מנטה וגם מסטיק. זה... אוקיי. Okay. Okay. אובן, מה עם הופעות? Uh, פה ושם. אני גם uh, מחולק בהופעות. חלק uh, להקת חלב ודבש, אמנם בלי בילו, אבל אנחנו מופיעים פה ושם. כשלישייה? כשלישייה. כשלישייה. <או>? כן, כשלושה. וגם פה ושם יוצא לי עם הבן שלי, שהוא גם מנגן גיטרה טוב, להופיע בכל מיני מקומות קטנים. אני גם מופיע עם הבת שלי כסופרת, יש לה בספריות, אז היא מדברת על הספרים שלה. מה <שמע> <עם שמע> נטלי גווירץ. נטלי גווירץ. בדרך כלל זה יחד עם כנרת רוזנבלום, שגם היא סופרת, ואני מקשט להם, הם מדברו על זה. נהדר. והזכרת איזושהי הופעה שיש לך עם קובי, אושרת? כן, יש איזשהו, אני חושב שהופעה בחיפה, שזה משהו יקיר העיר או משהו כזה, ואנחנו הוזמנו להתארח שם. חוזרים לראובן סולו, ואני חושב שזה השיר האחרון שאתה שחררת, נכון? בוקר עולה? כן, בשיר הזה אני משתף פעולה עם אה, ג'אנגו, אמיר אוסיאנו, mm. כמפיק, מאבד, יחד איתי, וזהו, זה שיר אהבה, שיר אהבה, שיר אהבה לטבע ולבן אדם. בוקר עולה, אובן גבירץ, הנה, מגיע. The day is now as a man It's morning It's morning It's morning It's morning The love is like a good It's morning It's morning It's morning It's morning It's morning Thank <laughs> you. at achieve monthly man live cold to let the people to not in the morning in the morning in the morning he was a good he was a good and he didn't get angry how beautiful to hear this Oh, hey, Gamli. ראובן, היה לנו כיף גדול איתך. גם לי. והשיר הזה, היפה הזה, יש לומר, okay. מביא אותנו לשיר הסיום. Okay. חלב ודבש, אולי עוד קיץ okay. ניפגש, בתקווה שלא יקרה שום דבר ונוכל להיפגש. סוגרים פה קיץ, ונקווה שהקיץ הבא ייראה טיפה אחרת. כן, אבל לא מתאים עד הקיץ הבא כדי להיפגש. עכשיו הגיע הזמן לומר תודה. אז קודם כל תודה לאורן גבירץ, שהתארח אצלנו עם מוזיקה יפהפייה מהרכבים שונים, בסולו, וזה היה נהדר. תודה לאמרה, המפיקה, תודה ליוני בגן, שותף נאמן, קצין אספקה ראשי. וכן הלאה וכן הלאה. תודה לרובי הטכנאי, שתכף יביא לנו את אולי עוד קיץ. ותודה למשה ירונסקי, שהיה פה בהתחלה, אבל נאלץ לעזוב. למטרה טובה. זה היה מפגש מרגש אחרי הרבה זמן. ראובן. בוגרי להקת הנחל. בוגרי להקת הנחל. בדיוק. זהו, אולי עוד קיץ ניפגש, ואנחנו ניפגש בלי נדר בשבוע הבא. זהו, שיהיו רק בשורות טובות ושבוע טוב. ביי. זוכרים שהיום יפה? ודאי, ישנו מקום בו, הכל קורה לאט. הזמן עומד מלכת, אולי זה פה עד בקושי אפשר לחלום, אין חלום